Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk pada pembahasan Tentang Tasir Ibn Kathir Imam Ibn Kathir Namanya adalah Ismail بن عمر بن كثير بن ذو بن كثير نعم إسماعيل بن عمر بن كثير بن ذو بن كثير بن ذو بن درق البصروي الدمشقي Al-Busrawi al-Dimashki Ismail bin Umar bin Kathir Bin Daw Bin Kathir Bin Daw Bin Da Al-Busrawi al-Dimashki Al-Mulaqab bi'imad al-Din julukannya dengan Alimuddin, tiangnya agama. Kunyahnya tu Abdul Fida. Kunyahnya Abdul Fida. Adapun Ismail bin Umar di sini adalah anak yang kedua. Anak yang pertama Gus Ismail itu meninggal. Nah, ketika masih kecil lahir yang kedua inilah menjadi imam Ismail bin Umar dinamakan Ismail lagi ya, anak yang pertama namanya Ismail ya Umar ini punya anak yang pertama namanya Ismail dan meninggal lahir lagi anak yang kedua dinamakan dengan Ismail yaitu nah, yang ada di sini. Perbedaannya dengan qiraah Ibnu Katsir. Kalau qiraah Ibnu Katsir di sana beda. Kalau qiraah Ibnu Katsir itu namanya adalah di sana Abdullah Nah, jadi beda dengan di sini. Abu Ma'bad Al-Qaridi Al-Makki. Nah, Abu Ma'bad Al-Qaridi Al-Makki. Ini ma'ruf dengan Kira'ah Ibnu Katsir. Kalau ini Nah, jadi Ismail bin Umar bin Katsir bin Dawud bin Katsir bin Dawud bin Zara Al-Basrawi. Nah, Ad-Dimaski Ad-Dimask Ini Dimask Kalau yang Kira'i ini Kathir Di mana? Mekki Nah Kalau tadi itu imam Yang Mekki tadi Imam Ahli Makkah Di Al-Kira'ah Imam Ahli Makkah dalam Al-Kira'ah Kalau sini termasuk yang terkenal di antara bukunya adalah ini Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di sini yang ma'ruf dengan kakeknya Nah, jadi Ibnu Katsir. Jadi disepatkan kepada kakeknya Ibnu Katsir dan nama aslinya adalah Ismail. Nah. Bapaknya adalah seorang khatib nah sehingga tidak mengherankan kalau anaknya pun bisa mendapatkan ilmu mendapat pengarahan dari bapaknya nah kemudian banyak nasayh dari Imam Ibnu Katsir ini diantaranya adalah sebutkan di sini Al Mizzi Abdul Hajat Ilmu agro di sini Al Mizzi iaitu Yusuf bin Zakir, nah, Abu Rahman bin Yusuf Al Mizzi banyak beliau bermula sama dengan dengannya Demikian pula Syeikhulislam Islam Nam Ibn, Ibn Taymiyah ini juga gurunya guru-gurunya juga MasyaAllah dan juga Imam Al Zahabi juga gurunya Itu Muhammad bin Osman Al-Zahabi Dan masih banyak masyaih-masyaih yang lainnya Nah, Guru-gurunya adalah orang-orang yang kuat Sehingga tidak mengherankan Kalau memiliki murid-murid yang kuat juga Kemudian murid-muridnya di antara murid-murid yang senior, yaitu Ibn Abil Aiz al Hanafi, pengarang akidah tahawiyah, nah, pengarang akidah tahawiyah. Kemudian pula Imam al Jazari, Imam al Jazari, namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam ha. jazari Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Mudah untuk menghafalkannya ya. Nah, Imam Al-Jazari. Nama Imam Al-Kasir pun juga memiliki murid-murid yang handal. Imam Al-Jazari adalah seorang qari ahli dalam qiraah Asrah mutawatirah Dan juga Imam Ibn Kathir Ismail bin Umar Di sini juga ahli dalam kira'ah Nah Nanti bisa dilihat Terutama Dalam jilid yang pertama Jadi beliau banyak menyebutkan Di situ kira'at satu dan kira'at yang lainnya, Menunjukkan bahwasannya beliau memang ahli Di dalam kira'ah Gurunya sendiri juga Seperti Syekhul Islam Juga ahli dalam kira'ah Sehingga tidak menghilangkan juga muridnya. Ini juga ahli dalam kera. Adapun akidahnya adalah akidah sunni salafi. Nah, Guru-gurunya dari ahli sunnah wal jamaah. Nah. nah, Termasuk orang yang kuat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Memegang teguh kamal kita wasunnah. melihat nanti Tafsir Ibnu Katsir penuh dengan um, ayat Al-Qur'an dan juga al-hadis dan perkataan salafus saleh. Nah. Gurunya sendiri juga Syaikhul Islam Taimiyah, Imam Az-Zahabi Al dan Al-Mizzi dan lain-lainnya. Nah. Kalau karangan yang disebutkan di sini, nah lebih dari 40 karangan. Di antara tafsir ini sir ini كثير kemudian juga al bidaya wa nihaya ayat yang banyak berapa jilid itu ha berbeda-beda nah tobatnya berbeda-beda berapa yang kalian ketahui ha jilid Nah yang sembilan Nah kalau di Yamah lebih itu lah sikit. Nah hidayah dan hayah itu lebih dari itu. 6. Nah, beda-beda -beda, tergantung ceritakannya di situ. Kemudian juga 6. Karena Abbasiyah eh, Sirah Rahman, bayangkan sirah banyak sekali. Nah, 6. para sahabah kemudian juga tentang fadhail Quran dan lain-lainnya. Nah, ini kalangan-kalangan beliau Jadi waktunya penuh Dengan Nah, kebaikan-kebaikan Demikian pula Beliau sibuk dengan ilmu Sampai Nah, mata beliau ini oh, Rusak Sebabkan Karena banyaknya Nah merosak dekat dengan ini apa dengan lampu ini yang bikin rusaknya mata beliau dalam menyebabkan juga beliau meninggal dunia di siang hari malam hari beliau terus dalam keadaan apa merosak dan beliau banyak afalanya banyak di sini nanti paling banyak itu Nah, Sebukan dari musnad Imam Ahmad karena beliau hafal Musnad Imam Ahmad Berapa jilid dia? Sekitar 38 jilid Beliau hafal Kalau Al-Quran jangan ditanya nah, Makanya di dalam tersir Penuh dengan nah, Al-Quran wa Al sunnah dan cara beliau menafsirkan tafsir ini dengan beberapa cara dia dengan tafsir Al-Qur'an bil-Qur'an. Al-Qur'an Al dijelaskan dengan Al-Qur'an. Nah. Kemudian Al-Qur'an dijelaskan dengan As-Sunnah. Kemudian Al-Qur'an dijelaskan dengan Akwar sahabah Al-Qur'an Al dijelaskan dengan nah aqwal tabiin. Dengan Al-Qur'an dari sisi luar Al-Biyah, dia dari sisi mengenai keraat satu dengan lainnya juga beliau menyebutkan di sini. Ini beberapa cara beliau menafsikan enam tasir imilikasir ini. Nah. Dan beliau juga banyak menyebutkan tentang esra namun bukan untuk dijadikan sebagai nam hujjah kalau isroel lihat ini enam ada persisian bahkan banyak beliau menyebutkan ini diantara ada kelemahannya dari si enam demikian kemudian nanti akan disebutkan oleh memi kesir kalian jadikan sebagai ebrak nah kalau memang Kisah Surah Iliyat. Dan itu memang ada sunnahnya dari Nabi SAW. Maka, dia pun juga menyebutkan. Nah, seperti, kisah Salah, yang masuk Goa. Nah, kisah juga, tentang, Al-Ama, Al-Abras, apa lagi? Yang buta, yang buta, yang apa? yang belang. Nah, itu juga sebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi nyatakan dalam hadisnya maka Beliau pun juga menyebutkan dalam 6 tafsirnya. Nah. ini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir. Bahkan tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir yang terbaik di antara tafsir-tafsir yang lainnya. Karena beliau tauqidah manhaj al-sunnah wal jamaah. Nah. Dan terkadang kita bisa mengambil Fa'idah satu ayat. Nah. Di situ Imam an-Nawawi menyebutkan beberapa dalil yang lainnya yang menguatkan ayat ini. Selanjutnya disebutkan beberapa al-adillahnya al sunnah. Dan juga disebutkan Nah, beberapa akwal sahabat wa tabi'in. Dan demikian juga ada kisah dan lain-lainnya. Sehingga kalau seorang itu betul betul mendalami tafsir Ibnu Katsir, ini luar biasa. Nah, luar biasa termasuk bisa bahrolan ilmu, lautan ilmu dia. Memahami tafsir Ibnu Katsir dan juga dari nah apa Syarh Sahih Bukhari. Nah, setelah mengambil pondasi utama yaitu Alkitab, Alsunnah. Nah, setelah mengambil pondasi utama Alkitab, Alsunnah, selepas itu mendalami dengan uh, beberapa penjelasan dari para Ahimah dan Asalaf. Nah, nah. mafumisya Allah. Jadi perbedaannya tadi Tidak, tidak bisa lama, jam 1 ada pelajaran lagi Nah Dan sebagian juga belum mendapatkan buku Sebagian akhwat, sebagian belum mendapatkan buku Dan kalian juga sebagian belum beli Nah Jadi belum terpaksa belum bisa masuk pada pembahasan dan Qaddimah Nah Ini perbedaan tadi Jadi bukan Ibn Kesir Nah, kiraa Ibn Katsir ini ini bukan tapi dia pun juga ahli dalam al ah. Ahli dalam qiraat. Ah. Nah. Taib Coba yang belum punya buku bra, angkat tangan misalkan. Mas parau gimana? Nah, berapa saja belum bisa dimulai. Ini sebagai muqaddimah dan insyaallah akan kita lanjutkan. nah bagian berikutnya. Tidak, bila